Some boy Boas tardes, señoras e señores Aqui desde este balcón que temos Nosotros particularmente Aquí desde Radio San Boi Galegos Novaix eh, Alá nas vías de son Temos a un novo técnico Gerard O noso amigo e querido Gerard, Gerard. Vale. Vale. Vale. E aquí a miña beira, Pois xulu co Así que, Xulu, moi boas tardes Boa tarde, benvidos, queridos escoitantes Aquí, dúas oreñas de radio en galego Para todos vosotros, con Música, con in, eh, Entrevistas, con informacións, Con novidades interesantes Oxe, día de San Jordi Hay que felicitar a todos os Jordis. Pois sí, que, claro. Ben, felicitacións para todos ah, eles. outros temos eh, que algún arrosa se queren, estamos algún arrosa. Tamén, tamén, tamén. Bueno, o que si sí é certo é que eh, vamos a intentar que pasen dúas oreñas agradables, eh, o que facemos sempre, mm, non somente falar, sino tamén escoitar algo de música. Algo de música. E a música é o que nos axuda eh... para que para recibir os nosos convidados, aos entrevistados, e a moitas persoas máis. Pois sí que... ¡Dalle a música! ¡Venga, pa' <susurra> escoitamos de fondo precisamente a lana e vamos a recibir a unha persoa que ten moito que ver tamén coa música. Tamén a música. Chámase Alberto. Alberto teño o seu nome, Alberto Mosca Rock. Moi boa tarde, Alberto. Hola, moi boa tarde, que tal? Bueno, Eh, agradecerche moitísimo que, que nos atendas porque queremos saber cousas moi importantes que te, te, tendes preparados aí na, na, na, na sala Rebullón, non? Que ti, eh, eh, pois, coordinas xunto con, outra, con, con outras persoas eh, ese territorio cultural das Pedriñas ten moito que ver co, tam, tamén coa música, non? Uh -huh. Sí, o sea, bueno, antes de nada también dar gracias a vos por, bueno, por darnos visibilidad y eh, por contactar con nos desde desde otra punta, que sí. bueno, siempre se agradece. Sí. bueno, sí. que... Que nos poda descoitar, que a xente tamén que non me da Sala de Rebullón checo un polimais lónxec aquí de Galicia. Claro, <risa> exactamente. É eh, eh, que se iban que tamén fora de Galicia se está a facer programas en lingua galega. Claro que sí. Que Eso, sí, sí, sí efectivamente. <risa> bueno, eh, eh, bueno, eu quería que nos falares da Sala de Rebullón. A Sala de Rebullón eh, é unha amplificación do vosso traballo cultural que levades aí nas pedriñas, non? Pois sí, eh, a sala de Rebullión se ha inaugurado o 2017 mm. e eh, eh, por se si alguén duvida ainda, pois non está en Vigo que moitas veces nos pasa que os músicos claro. nos etiquetan mm. e nos mencionas que é unha sala de Vigo, e eh, non, non estamos en Vigo eh, somos mos, en mos. entón eso para que a xente o teña claro, claro. que, bueno, que moitas veces se, se certifica un pouco en Vigo o tema da música eh, non se estamos pretiño, pero, pero que mos e eh, eh, nada, dende a sala a verdad que le vamos bueno, programando dende todos estes anos mm. unha amplia malloría de programación de música en galego mm. Eh, pero bueno, nos últimos anos já estamos tamén bueno, pues, participando en ciclos de, de música mm. pois pues, nos que tamén nos está facendo eh, ter músicos de, de todo o país Sim, sim, sí, a... sí. eh, sabemos, sabemos e ademais dixémoslo precisamente na, na, na, en Antena que, eh, bueno, hai pouquiño o día da Zanove estuvo aí a Sa, sei la Patricia, por exemplo non mm -hmm. O sea, xa que te veste unha grande representación musical galega, pero a Orquesta Xoven, de, de, de, de, a Sinfónica me parece que fue ya de Sinfónica de Ciudades de Salmanca ¿no? no, vi como segunda artista bueno, como compañera de, de cartel de Quique M Ah, que vale. é un que, artista que viu de Salamanca coa que... banda ah. e viu, bueno, dentro dun ciclo de, de concertos que chama Girando por Salas Ajá. Que o que fai que, bueno, mover diferentes artistas Muy por por, por salas de toda España Muy Que bien. bueno, aproveito para decir que sí que tenemos esta semana, esa semana no, anterior eh, un artista de, de Cataluña a Lluís Sánchez Sí eh e eh, a verdade que o gusto con el. Bueno, o sea, muy, muy ben. Y agora te preparado pues celebracións extraordinarias. Primeiro teño que tendido deste fin de semana ah, me parece que estaría Antía Muiño e tamén en MJ Pérez junto con, con Crua, pero o día 25 o día dos de Craveris, pois pues, tamén, non? Sí, sí eh, este claro. fin de semana, a ver qué tenemos un fin de semana muy portugués. A eh, ah, ah, sí. efectivamente. Sí. Sí. Sí, <ríe> eh, porque bueno, eso aprovechando la revolución de Estavís en, eh, 25. Entonces, eh, vos supuestes os cantubeastes por ahí en Arguis estos eh, como yo tú algo así, aunque ¿no? estabais ahí en Portugal. Como, como? Que estamos aí cerca de Portugal ou algo así, non? sí si, sí, estamos como, nada, media hora, 40 minutos, máis ou menos na fronteira de Portugal. Si, si. E si, este ben resteremos a, a dos grupos, eh, mm -hmm. se chaman as Pías, mm -hmm. eh, el Lorelia que, bueno, é o novo formación, mm -hmm. que antes se chamaba Parceta Folk, tamén van a facer homenaxe a, a Revolución dos Calabéis, mm -hmm. e o 25, si, sí, tenemos a MJ, a Crua, e as padretiras de Boua para, bueno, para hacer unha, unha boa festa, verdad? Unha grande celebración. Pero tamén, es que pero tamén o domingo, non? O domingo... Sí, sí, bueno, e o domingo xa o fin de semana con o bueno, concertazo co de Antía Muño, que a verdad que ven estrenando nova música, e, e, bueno, vamos a ter a sorte de contar con ela na sala, sí, o domingo, a sete e media. Además, un, un grande valor, que, que, que, que bueno, unha galega que, que te xa ten traballado moitísimas contas, moitísimas, pero estivo, estivo traballando, me parece, que con, con, con, con, con Xavier Díaz, non? Sí, sí, sí, sí que aparte sí. también de, de rodar por un montón de, de provincias De hecho, creo que también está metida en este programa de, de concertos mm. Está girando por algunas salas de toda España Así que, sí, sí. bueno, quien tenga oportunidad de buscar un poco a su programación Seguro que non é a súa comunidade, pero igual cerca sí que sí que pode virala. Tenho entendido, estamos pendentes de poder falar con ela para que porque díxenos que, bom, sabemos porque chegou nos a redacción de que posiblemente se chegue a Cádiz e tamén se achegue tamén aquí a Barcelona, por lo tanto hai que... que, que pois pues, pues pues estar, estar atentos a data, sí, sí. sí, sí, sí. <risas> bueno, eh, en, todo esto, en todo esto, programádelo de tal xito que, bueno, todas as persoas que, que veñen, aparte de que teña hai que pagar unha pequena entrada, pero que aforo ten A, a, a sala? Pois pues a sala te unha foro de que este a xente de pe, cómoda de, de 350 persoas Carai, carai. carai. Todo, eso, sí, a... todo eso depende precisamente desa de, de, de asociación cultural tan importante que para min é un é, é un, un, un, un exemplo para todos mm -hmm. los, que é as pedriñas, non? Sí, o sea, está como todo todo englobado, o que sería ainda un ente, o sea, que engloba que acolería todo, que sería Comunidade de Montes de, de, Trameiga, de Trameiga, que un pouco uh -huh. que se xestiona, bueno, pues o que se xestiona dentro o que se xestiona todo. Mm. Eh, eh si, sí, foi unha posta ainda comunidade, bueno, dentro da, da da directiva había un par de persoas que se viñan facendo festivais como o Rebumbio mm. durante moitos anos e eran moi comprometidos ca ca cultura. Eh, bueno, decidieron hacer una apuesta de crear una, una sala de concertos Bueno, mm. que está feita para los músicos, vamos Claro pero que, bueno, que non somente tendes a sala, sino que tamén tendes servicios para, o, para, para os veciños, non? hai sí, sí. hay, hay moitas cousas, non? Conta, contanos alguna, por exemplo, hai unha piscina tamén, hay, dinos alguna. Si, sí, que somos unha venta un así bastante completo, porque, vos, como ben decías ti, si sí que temos unha asociación que que, so, que as preñas, que é un centro cultural, hmm. entonces ofrecemos todo o que sería os cursos, facemos andainas, facemos talleres puntuais, E, e durante o verán pois tamén temos a sorte de contar cunha piscina para, para os socios da do centro mm, mm. e Hacemos así un pouco de todo, ¿verdad? De que, sí, sí, bueno, sí. no, no todos so, nos deixan. Non solamente es, eh, tendes, eh, non sei, sé, participación de, de, de cantantes, senón tamén algunhas veces que convidades tamén a, a persoas que fagan monólogos e eh, cousas así, tamén... Sí, estamos facendo o sea, intentando, bueno, o sea, vimos programando, por exemplo, teatro, eh, complementando a programación de... Bueno, a ver, é verdad que a programación dos concertos, pues, é eh, igual un 80%, decimos, o sea, en comparación coa resto, sí. pero sí que estamos dando, intentando meter moito máis teatro, tanto profesional como como amateur, uh -huh. para un pouco, bueno, complementar a, a programación. Ofrecer, claro, eh... outro, outro tipo de... Ofrecer outro, outro tipo de cousas que a ah, moitas persoas tamén lle xente, non? Que, que <risas> é, un, é unha forma de comunicación máis, non? Sí, de, claro. chegar, de, de chegar a máis xente tamén, porque, bueno, sí que é verdad que dentro do, do, do abanico que hai a música, pois sí que se pode chegar, pero, bueno, o público así... Eh, eso te digo que os extremos e o complicado, tanto a xente maior como a xente joven. Entón, bueno, digamos que o teatro pois sí que conseguimos traer a xente maior o auditorio, que tamén conllezan un espacio... Mm e eh, eh, que de paso pues, miren toda a programación toda a oferta que temos o sea, que Chegou nos nosa redacción unhas moitas felicitacións que recibiste desde aí do final de marzo que, que estivo che a, a, a, a sala pois pues, como actuaron músicos de cinco países diferentes verdad? Si, sí, uh -huh. a verdad uh -huh. que bueno, a, o, o ano sempre comezamos así un pouco como, como a cuesta de Xaneiro que nos costa un pouco arrincar tamén bueno no nos interesa moito programar porque bueno, sabemos que esa gente vende gastar, de recuperarse, sí. o sea, que son meses complicados, pero vera que a partir de marzo, pues vimos estando cheos, en eh. eh, eh, marzo contamos con músicos de, de Grecia. Eh. Contamos con, con Potato, que viu do País Vasco, que é unha banda, bueno, que casi son os precursores do, do ska aquí no, eh. bueno, para moita xente así de xa un pouco máis máis maior e eh, eh, moi ben, a verdad que xa temos tamén un abril viu completo e bueno, agora de cara a maio co aniversario da sala comiudo vai a ser aínda máis completo, así que moi guai a verdad que moi contentos Si, si, é un link aí na relación que, que vos chegaron xente de Portugal, de Francia, de Cuba de Uganda e, e de Grecia O si, oh, si, sí, que... sí. de todos os pais Si, si A verdad que de Uganda viñeron uns chicos a facer un espectáculo de, de baile bueno, o sea, baile teatral ah. E, e despois tivemos súbitas aí de un grupo que se chama Bonjarón de de França, que foi así pouco unha aposta por un grupo así pequeno, mm. pero que a verdad que deu porcenta, un acertazo, la hecho, o sea que sí. moi, moi guai, moi ben, moi. Ben. Pois parabéns, moitas felicitacións a ti e a todo o equipazo que se chega. Moitísimas grazas, moitísimas. Pois cousa que quero preguntarche, ca que mellor sí. no, tampouco é El lógico descubriła, pero están despreparando unha celebración de aniversario que que cumpri des e eh, esa celebración vai a ser por todo alto, ¿non? Sí, o sea, este ano, bueno, pues, vamos a facer, a sala se sabe, que a sala siniguro 9 anos, o sea, ah. que nono aniversario, pero coincide este ano que pues, bueno, sempre se celebra junto co coidales galegas ah. eh e coincide co décimo aniversario do do miúdo, que bueno, xa, o sea, se facía un ano antes de que se abrira a sala. Ah. É un festival que hacemos só para para cativada, para os rapaces, e os rapaces mm, máis sí. pequenos, mm. para que teñan un festival como como ten que ser, de altura. Sí, sí, Efectivamente, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. con grupos de, o sea, de carácter infantil, pero tamén grupos para que veñan en familia, de disfruten pequenos, mayores mm. Eh, efectivamente a, o aniversario da sala, que bueno, este ano pois pues, será o sábado desta semana de maio, su estudiantes de Galeras. Mm. Eh, xa nos apuntamos a facelo todo o día, dende o vermú á tarde, ata noite, xa nos comprometemos o día inteiro. Toda a rapazada, vamos. Bueno, non no, <ríe> ser unha un, celebración, claro. sabes, un aniversario, lógicamente, e además coincido con miúdo, por pues, lógicamente ten que ser unha celebración extraordinaria. Non sei sí, sí. ti, ti diseches que non, non nos, apunt... bueno, tampouco fai falta descubrir nada, pero que se poñan en contacto con vosotros hai un, hai unha páxina, non, que se chama Sal de teño entendido? Sí. Eh, entóns aí pódense Uh, Salarrebullion.com, me parece que es, ¿no? Efectivamente, sí, tanto en la sala, como o sea, en el perfil de la web, como en el perfil de redes sociales, y también intentamos estar bastante activos para que asentes Xentes Borón pues, siempre mire un poco o que vamos a ter eh, bueno sempre compartimos así vídeos para que bueno, mm. ao final no, no, moita xente non coñece os artistas que pasan pola sala mm. eh, sempre tentamos compartir para dar visibilidade para que se faga unha idea do que poden vir a descubrirse se, se mm. ven a, a sala o que, o que si vos felicito tamén é eh, porque sempre elixides persoas que están moi relacionadas ou polo menos que, que, que teñen unho su idioma como unha base de comunicación é eh, importante que, que o galego se vexa con lucidez non? Sí, a verdad que, bueno, al final vai un pouco na identidade da, da Comunidade de Montes, porque, sí. bueno, todo que son as nosas comunicacións, todo o que eh, nas no traballo personal, sempre, bueno, pues se trata de dar de visibilidade ao galego, de parar en galego, eh, mm. con toda a comunicación vai en galego, mm. e, eh, eh, bueno, sí que verdad que, pois, pues, unha gran porcentaxe dos artistas que veñen pois por sorte pois tamén son galegos e para galego lóxico por eso por eso a, a, a, a, a <risa> felicitaciónusoito <risa> eh, eh, todos... normalmente te deben falar galego Claro claro pero o que, o que si sí, é certo é eh, eh, que mm, o, o lugar de acceso eh, extraordinario, extraordinariollo mismo tempo tendes un amplo estacionamiento que non todos oh. os sitios eh, se pode a chegargar un se, de, sí tendo o un, aparcar, un lugar para aparcar exactamente. Exactamente. que, se cómodo, sí, sí, que sí. puedas llegar justo, en no tener que estar preocupado por aparcar. No, no, que mm. es que tenemos la suerte de que se llega se aparca. Mm. Eh, tenemos la cantina por si se quiere tomar algo antes de los conciertos. y ah. eh, eh, bueno, al final es un centro, o sea, tiene esa parte del centro cultural, pues tiene una zona de pistas polideportivas, tiene zonas de, de descanso para, bueno, ah. de, de churrasqueiras si alguien quiere cocinar. Mm. Bueno, sí que tenemos la suerte de ofrecerles un espacio en un entorno natural que, bueno, para no ser un privilegio, la verdad que poder ofrecerlo ahí, pues bueno non todo sí, mundo pode decir o mesmo. Claro. Unha sala perfectamente acondicionada para artes escénicas e audio, audiovisuales, e é unha foro grandísimo, ao mesmo tempo de que ten unha acústica impresionante, teño entendido, polo menos así o, o dicen os, os actuantes, eu escoito. Sí, eh? a verdad que eu sempre digo que, nos de, o sea, como como, bueno, como traballador de, de fora, como público sempre, a verdad que a Leche, cando paramos cos músicos, É o intento Por todo que nos transmiten Pois que de, de arriba do escenario Que tamén claro. Que é un lujo A verdade que Bueno eh, Supoño que Daí tamén que Neste dos O ano pasado En Faí dos anos Pois uh -huh. se non o conhecera co, co Espreis Martín Codas Co mellor sala de concertos De Galicia Así uh -huh. que bueno Supoño que algo da acústica terá que ver nese, nese aspecto Aspect. No, non, están satisfeitos precisamente o dis por, por eso dicen e además quando eh, lle preguntan el lógicamente van a coñecer ese traballo tan, tan extraordinario que está tes a facer. Bueno Alberto, eu non te quero incomodar máis, eu eh, agradecerche moitísimo que No, que a vos. e eh, uh -huh. eh, se si queres dicir algun cousiña máis para que os nosos escoitantes, algún seguro que hasta colle o avión e eh, a, a Vigo de de Vigo eh, aí, é eh, eh, eh, un saltijo de can. Sí, no este último concerto de Ju Sánchez te Cataluña, tivemos público que viu bueno, que era catalán, que virou eso... o cartel chamou de atención, o coñecían da, ah. da tele e eh, viñeron a, a de visita sí, sí, sí, a sabes, que... Por eso por eso nos facemos no sé queremos que queremos que saibas que aquí os galegos do Mediterráneo tamén eh, eh, <risa> eh, reciben información de Galicia quentiña <risa> que que eh, Pois pues nada, nada unha vez máis darvos as grazas por darnos o espazo para un pouco contar a, a ideado o noso proxecto E a todas as persoas que nos estén escutando Pois animalas a que A que se acerquen as súas salas De, de concertos máis uh -huh. próximas Que aporten pola bueno, Pola cultura, pola música de cercanía Que sabemos que moita xente Sempre tira os macrofestivais uh -huh. Pero que realmente a, a cultura E os músicos eh, a, bueno, uh -huh. Donde viva a música Pois en as salas, independientemente Se sean grandes, pequenas uh -huh. entonces animar a toda a xente Que se non poden vir a Rebullón pois pues que vayan a salas que teña cerca que seguro que descubren infinidade de músicos novos. Tan tanto. Fantástico. De verdade que eh, moitos parabéns, moitos nós nós non somos talismán para as, que, para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, xa que saibas que teredes moitísimo éxito nesse traballo que estades a facer. Pois pues moitas gracias, nada, boa polo programa e polo traballo que facedes por pues dando eso esta visibilidade A nos y a todo el mundo que entrevistades. Muchas okay. gracias. Bueno, una aperta grande, Alberto. Una aperta, un abrazo. No, no, no será única vez que falaremos, ¿eh? que Perfecto, Ya tengo más veces, ¿eh? <risa> Venga, una, una aperta Venga, una grande. aperta. Hasta, luego, hasta luego. Chao, chao. Despedimos a, a Alberto con música, al ojo. Sí, eh. Vale, arriba música. Serán desta de leas faise no me dio da rúa. Oh, serán desta de leas faise no me dio da rúa. A ah, noite que el non baile, ai Manuela, ai Manuela. No me canta son li lu, ai Manuela, ai Manuela. Manuela que xa me tiñas na mangue Pensabas que por ser juan que xa me tiñas na mangue Quindas de tantas vueltas Ay, Manuela, ay, Manuela Como un muiño se engrane Ay, Manuela 85 anys amb tu. Atenció, l'estalvi ja ha arribat a Sant Boi. Nova obertura de tiendas MG. Divendres 24 d'abril no t perdis Tot per l'estiu, la teva llarr i les millors joguines a 5, 10, 15 i 20 euros Som al centre comercial Sant Boi. Vina a veurens el 24 d'abril, les 300 primeres persones tenen regal. concert solidari sempre assumiem 2026 dissabte 25 d'abril a Can Macellera en directe amb Virginia and the Wolves sin reputación amb Lauren Jordan ecléctica amb la presencia de Ramón Arroyo i actuacions molt especials El concert començarà a dos quarts de 6 de la tarda al Jardí de Can Massallera amb Dan Posent i l'Hospitalet Brasband i Paola Blurromés. Preu 10 euros. Recaptació a favor de Finret per la lluita contra la síndrome de Red. Reserves a sempreassumiem arroba gmail.com Dissabte 25 d'abril a dos quarts de 6 de la tarda a Can Massallera Sempre Assumiem 2026. Concert recomanat per Ràdio Sant Boi. Colabora, disco 100, Sam Boi de Gusta, diversos i Sam Boi Comç. Organitza acessió de Música Solidària Sempre assumiem amb el suport de l’Ajuntament de Sam Boi. Estamos otro lado del fío telefónico, a segunda comunicación, o segundo convidado, nada menos que Domingo González Lorenzo. Menudo platazo. O chef, o chef de Balneario Casares. De Acabamos de poner precisamente un, un plato que, que nos manda. Casta un... Bueno, a ver. Bua tarde, Domingo. Bua tarde. ¿Cómo estamos? Ben Vido, moitísimas gracias por por atender a nosa chamada eh, Moitas felicitacións Por traballo enorme que estás a facer ultimamente E que dáse coñecer Acabo de poñer n, n, pois, un, un, Na nosa rede nosa, Esa ensalada de perdiz Con piña caramelizada Trigo sarraceno curry Con vinagreta de castañas E sorbete oh. de gin toni Exacto, sí señor A estas É bueno, es un, plat, eh, es un plato que Fai unhos días no de Ollos en Cataria e pon menú demostración tamén para bueno, eh, demostrar que poden fer platos diferentes con castaña de galicia Castaña, claro porque a Asociación Galega de Castañas e dos Outos, tente a ti como unha persoa de referencia a, a, el, elaborando eses produtos tan extraordinarios, non? Sí a ver eh má vecesto perfecto choco parece que non temos a comunicación moi, moi agradablemente non sei Vamos a, a, a intentar escoita uh, domingo Vamos a intentar sí. comunicarnos outra vez contigo porque a, vale. a, a, a comunicación non, non, non saí moi ben. Vale. chamamos ten un momentiño sí. vale vale valeña poñemos un bocado de música. Por un amore na mare Hay havana zapote non hablamos aningue Bebemos la toda no Por eso cantamos ve Por eso cantamos ve Hay que tocarle pendiente Un plan Me que hacer hermana Estamos eh, las dos solteiras Trairnos a Rome Xa temos mellor comunicación. A cousa... A mellor pisamos un cable ou alguna cousa <risas> Domingo, moitísimas gracias por atendernos, eh? No, de nada, hombre. Faltaría máis, eh? Bueno. E dispostos a colaborar no que faga falta bueno, eh, bueno aclarar eh, todas as cousas que fagan falta Feliciteite por un traballo, por o acabo de dicir con respecto a un, un prato que, que ti elaboraste, pero que mm. levas un tempo a xudan dan, dandolle referencia ás elaboracións mm, importantes que teñen que ver coa castaña galega, non? Si, sí, a asociación de, de Soutos e eh, Castiñeros de Galicia sí señor eh... Pois, eh, intento pois, faer cosas diferentes eh, donde se poida ver que a castaña pois é unha materia prima que se pode usar en moitos sentidos, non? Non só para facer queiques ou bizcochos, tamén se pode usar para facer outros platos, non? Claro. exactamente é o que estaba dicindo que eh, diversos platos elaborados con, con produtos tamén con a xuda con, con, con aportación da castaña galega pero que ti mm, darlle un, un xeito especial posto que acompañálo con Xni gintoni... sí, eh, <risa> <Heí, reu, aime> con congam con non e é intento que El otro es diferente, es eh, un poco diferente, suele ver un poquito, entonces... Mm. Vaya, seguimos con dificultades, alguna cosa pasa que... de repente ¿eh? un plato es eh, perfecto, mm. entonces, eh, bueno, un punto para poder eh, conseguir un Vale, te, te seguimos tendo algunha dificultade que, que, non chega, que non nos chega con, con, bastante, con, con nitidez o, o asunto da dúa comunicación. Eh, eu escoito-te moi ben, pero resulta que cando, eh, cando falamos non sale ben en antena. Bueno, vol, vol, non te movas moito, a ver se si agora somos capaces de, de contribuir. Non, non, estou certo. Vale. Este este plato que que, te, que comentaba antes, ¿cómo lleva el chamache? Es una ensalada. ¿Ensalada? Sí. un trigo de plato de va a tener una caramelizada, sorbete de gin tonic y una vinagreta de castañas. Ah, claro, claro pues Esa vinagreta Acompaña, é dicir, ti Ti faz que a castaña Acompañe precisamente o, eh, eh, Esa ensalada, non? É, eh, eh, unha vinagreta É, unha vinagreta Vaya de, Bueno, é igual O caso é que te tenemos, <coughs> temos Temos dificuldades e non son capaz De, de, de, de ter unha cusa con, con cariño Becau, Bueno, bueno. Sea... Ah, a verdade é que Eh, bueno, eu quería que tamén co, comen, me comentaras co, como vai a, a, o teu traballo de rehabilitación e de posta en marcha todo aquilo que en, en Lobios está traballando para que a, a caza da, da perdida e outras cousas pois se, se recupere un pouco máis sempre sí. pois sempre estamos pois sembrados pois cementerio de trigo, de centeo, poder estabilizar, pues, la creación de eventos que que comer. Claro, claro. Jolín, a ver qué... ¿Sí? Temos eh, eh, eu enténdote que, que estás dicindo que sementades eh, trigo, tamén sementades tamén cebada, algún algunos, eh, m, eh, bueno, produtos para que a a, a, a, perdiz, a perdiz, vai ali a comer, ¿no? Vai alimentándose e pode reproducirse mellor, claro. Sí. Exacto, é que preso que facemos eh sembrado e es, as sementeiras para po poder eh, estabilizar un pouco a población da perdiz, non é só uh -huh. cazalas e matalas, non? Sí, claro. Sí, sí, vos, vos ajudades precisamente a, a natureza para que se reproduza como é debido. Outra cousa máis que facedes tamén é interesante tamén que, que, que cuidades os camiños, non? Sí, eh, tratamos de arreixalos a través da Consellería de Medio Rural e... Eh, uh -huh. Eh, Despois tamén, nosos mismos os cazadores, pois, con dinero do, do coto de caza, uh -huh. do tecor de caza, pois, eh, intentamos eh, limpialos, eh, desbrozar, eh, arreixar un pouco para poder ter, eh, pois, poderse subir con todo terrenos para levar o trigo e o arriba a montaña. Claro. Que se o facetelo vosotros, pola vosa conta, que a verdade é que eh, eso costa exacto, bastante, éis. Vale. Sí, sí, sí, sí. Por, por a nosa conta, sí, señor. Te, eh, yo te corde, o o tecor de caza que distí é o de eh, lobios? É o de lobios, sí. O de 1122, o de lobios, sí. Eh, eh, no Concello de Lobios temos cuatro tecores, por desgracia. Uh -huh. eh, a ver, uh -huh. eh, siempre hai un problema en Galicia, que os cazadores pues, eh, somos moi difícil de entendernos entre os outros. Sí. entonces hai parroquias que se dividiron uníronse a outros concellos ah. e o de Lobios de Lobios pois somos eh, tres parroquias ah. e o resto pois dividiose con outros tecores, unimos a outros tecores Si, sí, si sí. bueno, Os cazadores ou que, que, as persoas que ti coordinas tamén, porque tamén eres presidente non dun... Son o presidente do tecores sí. pois, pois tamén vos reunides e tamén, non somente cazades, tamén facedes eh, percorridos e, enseñades a... Ou, por lo menos facer sendeiros para que a xente coñeza a natureza da zona, non? Si, sí, hai rutas hai rutas de senderismo de sendeiros sí. marcadas uh -huh. que poden subir a serra poden, eh, pois no tempo de ahora neste tempo que estamos no tempo de cría pois non se pode acompañar de de cans no, eh, claro, de fribido, eh, porque está en plena en, pleno, en plena eh, eh, cría, eh, en producción, tempo producción, de cría a todos os animales, non? Sí, entonces... Sí ahora non se pode está prohibido por lei eh, non é que sea cousa nosa e eh, xe a lei que dice que non se pode pero despón no tempo de, de terminar de criar pues podese subir co can, sin problema ningún eh, podese ver animales salvaxes perdices, algún alebre, algún cuello eh, cabras pirenaicas corzos, jabalís Sí, porque tendes moita sí. ten natureza aí, parte hasta había águias, me parece como... a águia, a águia real, sí, sí que sí. foi reintroducida no ano 1993 uh -huh. que había desaparecido por completo sí, e ¿eh? foi reintroducida no 1993 e xa hai unha población bastante grande de águias Outra cousa que tamén eh, eu menciono así por, por enriba, por lo menos para darlle visibilidade o feito de que seguides reivindicando a continuidade de Da, da, da, do acceso de, de a, non sei, que, que esa autovía que existe ah. hasta Celanova que, que que continue, non? Vale, sí a ver, eh, eu penso que temos eh, a Baixa Línea somos unha das zonas ou das, vai, da, da, das comarcas que nos falta esa comunicación, non? Mm. Eh, penso que estamos, temos na Baixa Línea, hai tres fronteiras con Portugal, mm donde eh, as carreteras son moi malas sí. e nos eh, supomos que se si esa autovía estuera conectada a parte portuguesa habría moitos máis máis turistas máis xente que podía camiñar e que podía disfrutar do parque natural do Xerés claro, das mm. termas de Rio Caldo claro. de, de tantas cousas que hai que ver no Xerés ¿no? Sí, sí, sí. E, entonces nos reivindicamos que nos fan a continuidade desa autovía hasta a fronteira da Magdalena Por exemplo, eh, por exemplo sí, eh, sí, Por, sí. por exemplo, aunque hai tres fronteiras pero bueno, ese por onde wow. eh, discurre a nacional que vai a fronteira e sí. que sería moi importante eh, pues, eh, que, esa, que esa autovía pues, se prolongara hasta a fronteira porque ademais e despois mesmo para traballar, xente que pode vivir en Lobios e traballar en Ourense, en Xananova, en Bande, como eh, é o mismo que por unha nacional. É por un, nacional. un enfermo que que é decir, por enfermo, si por pro, é o mismo un ambulancia ir por unha autovía que ir por unha. Exactamente, exactamente eh, prolongación da da AG31, xa, vamos, xa. ten te que, te que, que, sí, sí, que ser eh, xa. Por, por desgracia, eh, xa sabemos que somos unha, unha comarca que está un pouco retirada da cidade, mm. ¿vale? Eh, pero bueno, a única maneira de poder eh, chegar a un pouco máis perto á cidade de é fer unha boa vía de comunicación e logo si, si, que estamos no século 21 e eh, hai que eh, aproveitar non eh, somente eh, para, para, eh, para... Eh baixe, perdón, os da baixa línea pagamos impostos iguales non hai outra comunicación máis importante hasta ahora porque o tren non chega polo menos esa, eh, e, e, esa claro. autovía prolongala de tal xeito que bueno, cheguei a lúbios a fronteira, vamos que, eh, que... Eh, que temos un problema temos mala comunicación de autobuses vale é ah, unha mala comunicación de autobuses buses, sí. temos eh, non hai tren, entonces a única maneira de comunicarse sí. ca cidade, con Ourense ou con outras partes de Galicia, sí. pois é a través dunha autovía, por carretera con coche, sí. se unha nacional donde hai camións que van cargados de Madeira para Portugal que van que andan dun lado para outro eh, pois eh, para camiñar 60 kilómetros que desde Lobios a Ourense áss pues, eh, eh, veces fais eterno río vale, sí. A parte de eterno peligroso porque E eh, eh, diario pasan eh, non quero dicir pero mar de medio cento de camións cargados de madeira e vale, eh, eh, e despois para, ah, vale. para a propia cidadanía, quer decir, se si eh, o comentei antes o, o feito dun, dun enfermo, dun, eh, dunha persoa maior, que hai moitísima xente en nosa aldea, hai moitísima xente xa maior, e entonces esos precisan unha atención determinada, e se si compre vir unha ambulancia, pues, pois. o desplazamento sí. é terrible. Claro, ya e ya única industria que temos eh, na, na Baixa Limia, na Baixa Limia, pois pues, é o turismo. Hombre, eh, entón, hai termalismo, hai pois o parque natural, entonces a única maneira de que, de que os, os turistas e a xente que vai de visita eh máis é que teñan boa comunicación. Digo oh, non sen, é que é a única forma. Sí, sí, exactamente Esa reclamación de ampliación da AG31 É eh, eh, sí. eh, unha necesidade, por así decir Eu penso que sí, eu penso que sí Deixaron, non sei, non sei en que problema houbo Deixaron, non sei, eh, pois, pues, eh, deixar unha cortada terminada en velera no, Non a siguen, non hai maneira de conseguir que podamos que poda seguir para diante eh, O millor... O os políticos se... devían farlle un pouco de caso tamén a xente que vivemos aí O mellor se se puxeran de acordo os políticos dun lado ou do outro da raya o mellor serían capaces de reclamar mellor eh, eh, esa, eh, esa prolongación, non? O meu penso que en principio ten habido xuntanzas vale? ten habido xuntanzas e ten... están falando, están tal e non sen a nivel político porque bueno, eu non chego tan lonxe que acordos hai pero eu sen que ten habido xuntanzas entre eles Entón, eh, eu creo que entre os alcaldes da Ponte da Barca eh, Ponte de Lima eh, Lobios, Bande eh, Creo que Entrimo eh, Moinhos Pois, eh, Lobeira eh, entonces para ver se poden facer algo Para conseguir que a autovía pois, siga apadeante Claro, hombre. é que eu es... non o vexo tan, tan difícil Non, non, non é Supoño que non, porque cando tiñan xa todos os eh, terrenos eh, pagados por donde pasaba a autovía devolveron o diñeiro e irse, devolveron atrás, non sen que pasou a verdad é que non podo oh, falar okay. porque non, non, non sen O mellor algo que eh, non nos chega a bondo temos que, que retro, eh, volver para atrás e volver a coller bueno, Pode ser, pode oye. ser, pode ser eso eh, ti tamén nos reclamas reclaman tamén moitísima xente e claro. en realidad no, eh, o que nos queremos non no son meu único hai moita xente na Vaisa claro, Línea claro. eu penso que é o 99% da xente, da xente que vivimos na Vaisa Línea reclamamos eso si sí, eh. hai que facilitar unha mellor comunicación posto que eh, Eso, como ti diseches antes eh, os, os impostos pagadelos igual co igual, col, sí. Cos que teñen a autovía Os que viven na plaza do Obradoiro Por exemplo Esa, sí, eh, que, sí, sí, sí. Eu penso que temos o mesmo dereito Que outros, non? Eh, sí, sí. De feito, por a Interreg Houve unha lei europea Que todas as fronteiras Que houber eh, eh, Unha nacional que devía estar comunicadas Por autovía claro. entonces eh, Que o sepa É a única que falta ¿Vale? porque aquí en Galicia está a De Chávez sí, está a de Tui, sí. Vale. Y penso, eh, eh, entonces pienso que falta a la baja línea Vale. Sí, sí, entonces, falta eh. e unha, e unha obriga que, que, que os veciños de desa de, de zona, da Baixa Línea teñen unha comunicación como é debido eh? Decir, para que te, ten un, servi, un servicios moito máis axeitados porque o que me entendo é antes do, do, do, dun enfermo ou dunha persoa maior que precise unha atención que porque sí. al máis hospitales aí cerca non hai Non, non, o hospital mártir que é Ourense. Ourense, claro. O, o Chou, o Chou, Chou, sí, o Chou, sí, sí. E, bueno, pois pues eso, eso había que... Eh, quizáis, o, o mellor tamén compre que a, a concienciación das persoas que existen por aí na Baixa Línea e en outros zonas se den conta de que cando se toca mm, mm, eh, votar que se den conta de que, bueno, eh... voten para que reclame eso tamén. Sí, exacto. Eu tamén diría que sí, eu tamén diría que sí. Hombre, eu tamén diría que sí, non é solo. Ás eh, veces os ideales hai que deixarlos aparte. Eh, loitar porque realmente necesito o pueblo. Claro, claro exactamente sí. Non é solo por ideales, non, non, non. Ás veces hai que... Pois pues, mira, hai que votar a outro partido porque loita por, o, por, o, por a baixa línea. Pois pues, hai que votar, eh, acabou. Exactamente. Sí, a, mí, eh... a mí lo que me faz gracia é que cando sai un diga Vou gobernar para todos. Sí, pero, sí. pero Para todos, non sei de quen. Si, sí, pero esquece de que hai... Outra cousa máis, é, é dicir, claro que ti dices, por lo menos, o, a saída hai a, a, a, a Portugal, un, unha desespero que tamén, o, por exemplo, o, a zona que pasa por aí, de, de, de Entrimo para arriba, tamén tampouco a comunicación. Se si, si houbera un, un mínimo de... De, claro. de, eh? de, de, de autovía pois os dentrimos sí. de tamén se beneficiarían non claro, claro é, que, é que a ver a, a autovía que vai por, o, por o, vai por, o, por a nacional chega, sí. pois é eh, vai polo centro, vai mm. queda pois en Trimo, queda Lobeira, á esquerda queda Lobios, queda Muños. Ese sí, sí. sería unha cousa boa, acortarías a, ver... a viaxe a Storense pois a mellor foi pois, 20-25 minutos. Eh? Como mínimo, porque é sí, sí. como mínimo te eh, levar unha hora ou hora e meia a levar Ajá. 40 minutos, pois pues, hai moita diferencia no claro, viaje. Si, si, e iso axudaría a salvar moitas vidas y ¿Y tanto? nun momento determinado, claro que si. Sí. É eh, xente que o podia vivir no pueblo, eh, sí, eh, eh, eh, sí, eh, ir traballar o vento. Ir a traballar o Ou ao revés, ou vivir a unha xe vir a a, a, a, o, a rural. Sí, sí, sí, o rural. Sí, sí, sí. Vale. Porque desta de maneira, que... non... A xente eh, dice, no, é que votou unha hora e media para cada lado, son tres horas o día claro. que, que perdón o camiño. Hombre. Bueno, eh, eu, pe, eu penso que eh, o mellor non autopista, pero unha carretera como Deus manda. Pues, un, unha vía rápida. Que fa, a, unha vía ampliación rápida. do que hai hasta, hasta, hasta Berea. Ampliar aquello e xa está. Sí, sí. exacto. Sí, uh, sí, uy, sí eh, volvemos outra vez ao teu traballo tan importante que eu tan, tan, tan, xa te teño ver felicitado merenda. xa te teño felicitado e, e, e, e sigo felicitándote moitos parabéns polo o traballo que estás a fazer por certo, estás xa chegando á zona xa de, de grandes eventos e grandes celebracións, estarás no xantar tamén ou, e, e tamén e, noutras zonas facendo algún show cooking tamén si, sí, bueno, é eh... En principio, teño que ir eh, a Boimorto, a ¿Ah? Boimorto facer un show cooking, tamén das castañas, vale? Carmo, no? moi ben. Por, por aí xepe. Eh, Despois, pois, pues, eh, en Orense, en Xantar, sempre fago algún tamén. Moi ben. E, bueno, algún aparecerá por aí, de repente. Uh -huh. Despois tamén no, no, no, nos hoteles onde traballo, pois... Pues, en, eh. en Arnoia, en Arnoia, en, en Laia, en, en Lobios, perdón. Claro, claro. Sí, Sí, a facer historias, e sempre sí. hai que facelas É bueno. eh, do que, que vivimos Bueno, é bueno, eh, que... Yo, yo, bueno, o das castañas, pois, pues, para min é un orgullo Que conten comigo, mm. vale? Porque ademais, a eh, min gustame moito pues, facer cousas novas, e eh, diferentes E, sí. bueno, uno, tamén fixen un postre Que tamén É a letría castrexa mm. vale? que, Con tofe de castañas ah. oh. eh, Vale, eh, me tiño un, un helado Un helado de licor café entonces ah, ah, ah. Eh, sí entonces bueno eh, diferente yo eh, también emitido un cristal un cristal de mel sure ¿vale? oh, es todo o kilómetro cero, o sí, sí, todo de alí, de alí. Domingo, estás me poniendo <risas> os dentes largos. Sí, pois pues, moita gracias. Sí, sí. De verdad que... De verdad que, que, es... que probarlo, habrá que probarlo. Se, el el aro... rique, se sabe onde estou, eu sem <risas> problema ninguno. Domingo, é eh, eh, un placer e eh, unha honra hacerte aquí. Por certo, bueno. eh, o teu traballo ten muitísimo que ver precisamente con, porque ti sempre traballaxes con cousas de, de proximidade. E entonces sí. pois, pues, o feito de que ti empregues produtos nosos tamén te satisface porque eh, sabes que darlle unha volta especial é bueno, por poñer en valor o, os nosos produtos é unha cousa edificante tamén Si, si sí, sí. sí, sí. bueno, Pois agradecete moitísimo que nos dedicaras estes minutos e, e que continuéis um, recollendo moitos éxitos que tamén bueno. os, que nos recibes, seguro que si sí. Bueno, lado, encantado, prostoma, encantado de colaborar con vos, a falar con vos, o, o tempo, as veces que a faga falta, sin problema ningún. De verdad y que... coda co castaña de Galicia, pois, pues, seguiremos para iante. É, logo, darlle unha aperta eh. grande, que xa fixemos tamén unha entrevista con eles, e eh, eh, eh, de verdad que están traballando tamén moi ben para darlle, pois, pues, eso, sí. poñer en valor un produto que en Galicia estaba un pouquinho afastado, non? Sí, sí, sí no, non había costume, non había non había costume de usar na gastronomía, pois, a pestaña, non? Moi sí. pouquinho. Uh -huh. E desde faimos anos, fa aquí, pois, eh, uns cuantos locos como a min ou todos, como <risas> que teñen xo, pues. sí. pero vamos tirando un pouco por, a, por os produtos da terra. Vale? Eh, Bendi como... Bendita loucura. No, ele, sí. ademais, sí. eh, por exemplo, sí. fa, fa, fa, fa, fa, xa nos enseñou cousas extraordinarias, sí. cos pementos de Arnoio. Ah. Ostras, eh, sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí, eh, bueno, bueno, que, que teñas un una feliz estancia, eh muchísimas muchísimas gracias, gracias por, por tu participación. Un por abrazo, venga, Shulio, un, un abrazo fuerte. muy grande para todos. O sea, cuando quieran chamear sin problema ningún. Vale, vale. No, un, vale. un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Despedimos a domingo con música como hacemos siempre, veña. adiante al música.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 Já temos outro lado do fio telefónico o noso correspondente da Ribeira Sacra. A vamos a... Ah, Nese apartado de Kenche Preguntou? Que ten tres apartados. vamos a tres Exactamente. División. Boa tarde, José Manuel. Hola, boa tarde. Como está? Benvido. Aqui preparados para recibir a tua crónica extraordinaria que sempre está... De... Esa, esa dividida en tres apartados tan importantes. Sí. Ese Kenche Preguntou ten ten varias seccións que... que, que, que, que que teñen moito que ver co nos idioma e co coa túa comunicación especial. Exactamente, é unha mesa con tres de patas, como Moi <risas> ben, moi ben. Vou dicir ao noso técnico que poña a entradilla da primeira, veña. Veña. A ver. Que che parece? Aí temos a, a entradinha Aí temos a entradinha da primeira parte sí. A primeira parte de do que enxe preguntou de hoxe sí. O conhecido como Bule Bulo sí. Ben sabedes, ben sabedes, que no Bule Bulo Hai seis novas da actualidade galega E unha delas é inventada, é falsa O que actualmente se conhece como un fake O sea, que el reto para vos, eh, para la audiencia, es eh, a tocar la noticia que no se corresponde con las realidades, ¿de acuerdo? De sí, señor. De acuerdo. ¡Empezamos! Veña, ahí vamos. Cuando te quedas. Atentos, veña. Pechado hasta 27 de mayo, o aeropuerto Rosalía de Castro de La Bacolla, en Compostela. Peche por obras. Obras de la segunda fase de melloras dese aeroporto galego. Eh, estas obras obrigan a Xunta a ampliar a conexión por estrada co aeroporto da Coluña, que sabedes que é Albedro. Dende hoxe, Santiago contará con seis servizos diarios de autobús dende a estación intermodal ata o aeroporto de Albedro. Con mesmo tempo, a Xunta tamén reforzará os servizos de bus entre coruña Coluña e eh, eh, Albedro Entre vigo e peinador Ah, vale, vale, vale vale temos coa segunda Veña sanidade reportará os SPAC Puntos de atención continuada Ampliación do horario deste SPAC eh, Faise as mañás dos sábados Para garantir un mellor servicio á poboación Así o afirmaba o consellero de sanidade esta semana Reportará o sí. seu servizo con 211 novos profesionais. Deses 211 son 100 médicos, 80 enfermeiros e enfermeiras e 31 efectivos de personal de servizos xerais. Vale, vale, vale. Entón, a ver se se desconxestiona a atención primaria pues, con estas medidas, con este reforzo de personal, como acabamos de comentar. Vale. Se Imos a terceira. Seguinte, vale. Estopa e a Bica de Trigo. O dúo musical Estopa, que non os coñece, eh, cantoulle a un dos a unha das sobremesas máis populares de Ourense, E eh, explicou cantando que foi na estrea do novo programa do catalán Mas Giró, eh, programa bautizado como Cara al Show, e que se estreou na sexta. No programa o no que foi o primeiro, eh, o humor, morriña e música, máis tendo como convidados o dúo musical Estopa. En esa entrevista, lembraron as orixas familiares cando eh, ajudaban no bar dos seus pais en Barcelona, con bar que levaba o nome de la española. No momento da intervención, o Mar Girón, xa sabedes que, que pois, eh, un revolucionario, un auténtico showman, retou a, a cantar a carta do local. Uh -huh. Era unlle para diante a ese desafío improvisado. Uh -huh. E foi aquí, cando entre os prazos familiares do negocio familiar que foron metendo na canción, patacas, callos, carne salsa, caracóis, etc., saiu a bica de tribis, entre uh -huh. as de sobremesas. Uh -huh. Eh, a parte de Citala, como sobremesa que había en non, pues na, no menú que ofrecían os seus pais no restaurante, comentaba un deles eh, a vica de trives sacada de la manteca de la leche de la vaca. Hombre, claro, claro. Cocaine, imaginadevos, a región eh, sacou este tema e empezó a correr por as redes que se convirtió en viral. Se algun non coñecía, eu sei sí que coñecía un pouco esa historia mm. de atrás, eh, amantes da Vica de Trebes, os estopa, eh, de onde lle vén ese amor pola pola Vica, pois que en ese país atinhan no, na nos restaurantes. No sí, sí, non sé, sí, sí. eh, seguimos claro. despois desta de pues, curiosísima simpática noticia co co Amais, será a cuarta. Veña Rede Municipal para a Prevención do cancro eh, Trata-se de unha iniciativa Creada pola Deputación da Coruña E Asociación Española contra o Cangro Para oitar contesta a enfermidade eh, Que busca Implicar aos municipios Unha estrategia común Mediante a prevención E con especial atención ao medio rural mm. Crear o que lle chaman Rede de Consellos contra o Cangro O presidente da Deputación da Coruña Valentín González Formoso subliñou pois, o seu papel clave dos concellos como administración máis próxima, máis achegada ao cidadán ante unha doença que no último ano, por exemplo, na na provincia da Coruña alcanzou os 7959 casos diagnosticados. Cal sí. Entón con esta rede de concellos contra o cancro intentan pois bueno, pois eh, que a prevención por pois, sexa máis efectiva poder un pouco frear, parar pues, eh, o cancro de alguma maneira. Muy ben, Imos coa quinta. Aí vamos, sí, sí. A ver se xa aparece o gulo ou xa está por aparecer. Bueno, aí eh, vamos. Aí andamos, aí andamos. Beña. Deportivo da Coruña. O nome actual, como sabedes, é Deportivo de la Coruña, e a idea é, é que pase a contar o nome do club con o oficial da cidade, como sabedes, a Coruña. Este movimento conta con moitos, moito seguimento, pero tamén conta con detractores, o Mundeles, eh, Francisco Vázquez, que foi, pues, como sabe, desde moitos anos o alcalde da Coruña, eh, un dos detractores. Pero a iniciativa tivo unha resposta positiva, ou sí. positiva nunha consulta que tixo a entidade de Blanque Azul ou mm. eh, O portavoz municipal, José Manuel Lácea, tamén amosou o apoio do goberno local, a este proceso de incluir o topónimo no nome do clube. Claro. En palabras textuais de él, o clube está acertando e es felicito por a decisión. Mm. Creo que responde a un sentir mayoritario dos socios e asocias de la gestión, mm. dixo él. Sí, sí, sí. Eh, a medida, é resultado dunha campaña de movilización promovida polo proxecto Aquí Tamén Se Fala, que parte da mocidade do IES Rafael Díez este da Coruña, é a súa campaña para poder pues, galegitar toponimitar o nome do clube leva por lema O Depor é da Coruña. O sea que isto vai para adiante aínda con detractores, eh bueno, búscase pois pues, que o topónimo da cidade sinclúe o nome do clube. perfecto, perfecto. Parece moi ben. Que matamos coa última nova deste bulébulo. Uh -huh cunha novidade editorial máis hoxe, que sabedes que é o día do, lei, do libro mm -hmm. e eh, aí estaré despois, celebrando San Jordi eh, por todo alto, cosa claro, que me claro. pierdo de aquí sí, sí, sí, é certo, sí. Pois ben, aproveitando de San Jordi eh, este día do libro, a última nova de hoxe é eh, unha novidade editorial a libraría é unha presentación, evidentemente, aquí eh, onde estou eu a libraría Libros e Máis de Monforte presenta esta tarde aproveitando o xen xe o do libro a, o ensayo para min o galego ven a chegar trata-se dunhas colmas de reflexións e artigos publicadas polo filólogo galego Paco Quero nos que refliste con grandes doses de retranca e de resignación a irremisible perda do noso idioma e a inutilidade de seguir tanto por ele na presentación, que será xoito, estará acompañado pola editora, Nadia Leva, e eh, que a, a propietaria do selo editorial vai chego. Vale, vale. E un, acus, un, un libro que está moi relacionado con os idiomas, con o galego, entón. Vale. Sí, o, título, o título do libro, lembro, para min, o galego ven a chegar. O galego ven a chegar. No, para min, o galego ven a chegar. Como que ya me conformo, ¿qué hay? ¿Para qué quiero más? Vale. Para mí, los no galego ven a llegar. Sí, no, no es de bien, sino de, de, de que de que viene, vamos. No, no, que ven, ya era bundo, ven a llegar. De ven, no de deber vivir. Vale, vale, vale. De, sí, sí. De, vale, de, pues hasta que, aquí, que... o bulebulo, eh, nada. Está de ya, que... ya cabeza, respasadlo e a ver caldas seis novas eh, non se corresponde coa realidade. vale antes yeah. de hoxegar e depois ao final do programa como é habitual, xa diredes vos non se atreveu alguén a comentalo a proponer o seu gulo e vos darlo como correcto pois xa decides ao final do programa caldas seis novas mm. eh, era o fake vale eh, entón continuamos coa segunda parte que vale. ponemos xa entre diña tamén Beña. Beña. Aites Aites A entradiña de que pasa, que pasa na Ribeira Sacra. Eh, correcto, o noticieiro noticiero acelerado da Ribeira Sacra. Comezamos. Concurso de maio se copla xe monoporte. Será o 7 de maio, estará aberto o prazo para presentarse ata o día 4 deste mesmo mes. O consello eh, que, mm, que busca preservar e impulsar esta tradición Conta cunha partida de 1905 euros Para repartir en premios mm. E baixamos a Quiroga eh, Este concello contará Cun mapa sociolingüístico escolar Para coñecer a saúde do galego Na comunidade educativa Será posible Tras un acordo do concello Coa Real Academia da Galega da Lingua E a Secretaría Geral da Lingua mm. E seguimos en Quiroga Alumnado do IES Desta vila Contribúe aos labores de deforestación de Parada Piñol, unha das parroquias máis afectadas polos números do pasado verán no ano do 2025, como sabedes. A actividade coincidiu coa celebración do Día Internacional da Terra. Onde, onde? E volvemos de Moforte, récord de participación na 26ª carreira popular de Moforte de Lemos. Este ano, pechou inscripcións con 1.280 persoas anotadas. Será este 2026 a partir das 11 horas. É conta atrás para a 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra, que se celebrará en Pantón do 8 10 de maio. O evento, que xa presentou o seu cartel, reunirá productores da Ribeira deste concello, así como outros postos de produtos locais e asociacións. En vinteiras datas darase a coñecer pregueiro pregueira e a programación completa. Ou sea, eh En Pantón volven a repetir eh, esa mostra de viño eh, extraordinària. Dixeixeiro número. Volven or... a repetir, volven a repetir, 36ª primeira. És 21 a mostra. Volven a 31 gans, coa mostra. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Caray, ya, ya tienen una, una participación una, una celebración extraordinaria. Que el año pasado estivemos ahí precisamente que nos el reciente de los frescos que estuviste ahí personalmente. El se, señor alcalde, claro que sí. Vamos a tercera parte, ¿Te he del Pachamama? Sí, sí, vamos a tercera parte, sí. ¿Te de, sí, sí, a, a tercera parte. veña. Veña. loco máis veble o pesar máis profundo o salvo máis Aí entradinha, unha entradiña que ten que ver coa sabeduría popular. Si, sí, señor. Exacto, exacto. A terceira pata do banco o terceiro pilar de que preguntou Muy ben. Algo que me encanta e que, que bueno, que me dá a vida. Uh -huh. eh, supoño que a vos tamén, en gran parte das sete franciscoitas, non digo a maioria, uh -huh. pois pues, tamén está esperando esta sección. Ben, nesta primeira parte, na que a, recurro a libretiña pequena, uh -huh. a, a esas anotacións que vou guardando nela, dúas cousillas destes de últimos días. A primeira, eh, xa temos, temos falado, temos, eh, temos nos referido as persoas coreñas, mm. eh, como di, como sabedes, non, a estes que son eh de demais, que que non gastan eh ou gastan o menos posible, que son vin sinónimos con cotroso, mm. putre, ruín, piñoso, corraña, miserable, rañas, mm. rañecas. Bueno, a ah, unha frase, é unha frase para dedicárlle o para dirigirnos a esa persona que es coreña que es tacaña en castellano sí. es la siguiente no se che conoce el color de la carteira y no. <risa> sí. ahora vamos a citar a fonte como llegan aún esas cosas esta frase dijo mi hermano Alberto Montes que ella escritó a cañotas que es un presentador humorista que trabaja en la televisión de Galicia y ah, sí. sí. eh, comparte con él el programa eh, a penaltis la radio sí. galega martes ¿Eh? por la noche y sí, sí. Eh, escritura a él A Cañotas que ao seu mesmo tempo lle e escoltou este a un terceiro, el terceiro xa non sei, do terceiro xa non sei o nome. Ya, ya, ya. Pero este este... dixo a Cañotas, Cañotas dixo no programa, meu irmán apuntou no e trasladou moi min. Está a... dixades, como chega, como é a comunicación sí. deste tipo de cousas. Moi a caída demais, ese esa. encantoume. Non se che coñece eh, o acordo a carteira Vale eh, Non se che coñece o acordo a carteira, vale. a carteira. Ben. E, e a segunda hmm. É referida a unha persoa Que que chora Pero que chora demais hmm. Un a frase, chorón A frase é Chorar pola morte da becerra É polo que puiden investigar Refírese a cando alguén Se laia moito por algo ou a moça unha tristura exagerada mm. ou inútil por unha perda. Mm. Mm, mm, mm. É un lamento desproporcionado. Tu sí. podes chorar por, por algo que te saiu mal ou ah. eh, unha perda, mm. eh, pero cando fa xa de forma exagerada ou inútil que tampouco a conseguir nada, sí eh laiando chorando, uh -huh. pois aplica esa frase. Chorar por a morte da terra ou chorar a morte da terra. Sí, sí, sí. Ou laiar. Eh? Sí, sí, de sí. eh, ascoitada esta. Eu tiño eh, eu tiño oído eh, a tiño oído a miña boa e tamén teño oído que en vez de decir eh, queixarse por outra cousa, chorar e eh, todo isto, bailando polo o da caboza abaixo. Bueno, pois pues tamén vale, tamén vale, apuntarei Vai laiando polo camiño da carroza baixo No, no, vai laiando pola uh, Si, sí, vai laiando polo camiño da eh, Da carroza abaixo da, da caboza abaixo Da, da, da, caboza, abaixo, abaixo. da, da caboza abaixo Da, da caboza Moi ben, pois aí tamén queda apuntado E rematamos, mm. como é sempre A sabedoria popular eh, Con esa achega de amigo amiga que mm. complementa eh, sempre moi ben mm. hai que dicilo esta sesión. Okay. en este caso mm. o convidado é Luís Fernández Guitián alcalde do Concello de Sober ah, que nos di nos ah. vai chegar a súa frase ou dito favorito moi ben, moi ben Pois vamos a a, a, a, fa, a, a escoitala. Me parece que ten de fondo ademais esta música de band de, de, de, de, de, dunha banda de música. Vamos a ver, a terceira, a cuarta parte. Lembro moitas anécdotas dun compañeiro músico da banda de música de Sober que presumía de haber dedicado toda a súa vida á música. E falleceu fai tres anos na parroquia de Villoscura onde había nacido. José Antonio Vázquez Otero conocido por Pepe Carrello. Tocaba o xosofón, iniciouse cando tiña pos 13 ou 14 anos na antiga banda de música de Sober, eh, tocou posteriormente na orquesta La Soberana e cando a orquesta desapareceu volveu a incorporarse á banda de música de Sober donde estivo tocando eh, ata 85 anos aproximadamente. Presumía de haber dedicado toda a vida Como digo, a, a música eh, Decía que había estado fora De sober Únicamente 4 días que había emigrado A, a Alemania E que nos acostumbrou a que volveu Usaba moi a menudo eh, eh, Unha frase Que a seguimos usando moito Os compañeros que fumos del Da banda de música de Xover É, é que menos Cando Eh, nos ponían, íbamos comer pues, por as casas, ou íbamos comer a banda todos xuntos a un restaurante, ou acabar de comer pues, que queren de poste, tal cousa, tal cousa dice, e que menos É eh, que tal comistes, comimos moi ben e tal, cando falábamos entre orantes, e que menos ou eh, cando eh, interpretábamos unha peza en un sitio e salía ben, entonces felicitábanos mejor, o mellor director ou alguén do público e utilizaba a menudo eso de e que menos Non, é algo que nos criou que utilizamos moito non? os que fomos compañeiros del davante de música de Sober en, en honor a ese antigo compañeiro que deu toda a vida a música Pepe Carrelo, é que menos moi ben, moi ben moi ben, moi ben unha cosa un, un remate de, de, de, de, de reunión de, de, de, de interesantismo -inter no, é, é que menos agora cando me decide bueno José Manuel Muy muchas gracias por la colaboración. Sí, eh ti contestas. qué menos. Qué menos. Qué menos. Que, menos que, que, que estar con vos, sí. que menos que eh, contar cosas interesantes, sí. que menos que, que, que cumplir. No. Sí, sí, sí. Claro sí. que sí. Bueno, eh que menos que, que ti recibas a nuestras felicitaciones? Eh qué menos. Claro. Correcto, pois pues, así, así me gusta Vale, pois pues, agradecerche moitísimo a tua colaboración Que sempre é moi ben recibida Por certo, a ver se ora descubren o bulo Que este, esta semana está xustinho, xustinho, eh? Sí, igual hai aí Bueno, é unha más pequena. Igual hai dúas aí que poderían ser bulo mm. Pois pues, que investiguen A parte do xe coaía mm. Mirando Google Malo será que... El, malo será, local, malo, será. malo será, como distí, eh, como se recoyen a libretiña, non? Bueno, moitas gracias, eh, eh, insisto, a, a Luis por esa colaboración. Claro que eh, sí. Eh, bueno, xa estamos casi esperando a seguinte, eh? Claro, agradecerche muitísimo xos Manuel, de verdade. Quereñas que sigas pasando un feliz día de San Jordi. Igualmente, que en vez de <risa> <Una> aperta grande <risa> modo, Ay, niña. Hasta luego Hasta luego niña. Música para despedir a José Manuel Y para continuar el programa Vamos a hablar Exactamente Ay, la, la, la, la, la, la. ser miña Ya teño visto murallas la la la, la con pedras máis pequenilla Ai que piñeiro tan alto la la la, la que piñas tamí mi niña As tuas palas me canta la, la la la solo que me das poquiña Maranado, la-la-la-la Nas ondas do teu cabrero Xa podo Diti rapaza, la-la-la-la Que paseio máis en medo Eu amar ben amaba, la-la-la-la Se ti foras para mi Pero amate para a música de Alana e vamos a recibir a un dos seus componentes, nada menos que P Pablo Castro. Moi boa tarde, Pablo. Moi boas. Estamos escoitando a vosa música e dixenche a Mico Pechato que os nosos escoitantes están disfrutando como ela, posto que desde as 4 da tarde é intermedio entre e, entrevista e entrevista e noticia noticia, pois pues, poñemos a vosa música. Un saber. Bueno, un saber que ten moito que ver co que vosotros investigastedes e traballastedes, non? Sí, ese título, ese, sí, ese título por dicirlo de alguna maneira, eu saber, está referido a... Sacámoslo dun, dun libro de Beatriz Gusto sobre as pandereteiras de mens que falaba sobre esa concepción que tiñan as informantes de, de concebir eh, a música, ou ¿no? de, de que elas facían. Mm. Para elas a música era pues, as charangas, as jaitas... Mm as orquestas, as murgas e para elas o que elas facían era como algo que sei facer, un saber que teño, mm. sabes, non lles a importancia que en realidad merece, que mereciu, que merecen seguramente merecerá dentro de moito tempo o ese mm. ese patrimonio que temos nelas. Uh -huh. Bueno, o que, o que pasa é que vosotros dadeslle unha volta á interpretación musical galega tradicional posto que empregades outros ritmos e, e outras fórmulas aínda que os instrumentos sexan moi galegos tamén pero a, a mestura musical <coughs> perdón, tradicional ten moito que ver co, coa electrónica e co pop tamén, non? Sí, exactamente, a nosa música ao final é un reflejo de como vivimos nós pois a nosa tradición, a nosa cultura, no desde un sitio, mm. non desde unha pequena caixa onde onde deixala aí exposta, mm -hmm. senón respetando atendendo un discurso claro e facendo facendo a propia, no? mm -hmm. Que sería dela se non a facemos propia. Mm -hmm. De verdade que estamos encantados e eh, bueno, aínda que sexa a primeira vez que contactamos con vosotros esperamos continuar falando con vosotros en máis cordial, eh. Eh, eh. Felicitarvos por, por ese traballo tan tan feitícil, e buñito, tan, tan bonito que te pode tenderse nas plataformas dixitais, non? Teixa saído fai dúas semaniñas. Mm. Bueno, quen son Ana, que eh, nós estamos de, falando de Ana, falamos contigo Pablo, <risas> pero quen Kenso, que Kenso a Ana, é dende Cando. Uf, Alana En sí, o grupo que o grupo Somos tres personas, pero detrás hai moita outra xente mm. Pero por así decirlo A cara visible somos Eu, o servidor, Pablo de Vimianzo eh, Eloi de, de, de Corme e Antía De, de Oleiros mm. Vale Alana nace Para Tres anos mm. Si, sí, fai tres anos mas, Tres, catro anos, fará para... mm que fizemos o primeiro bolo uh -huh. despós o a presentación do noso primeiro disco e a semana pasada espesaba do, do noso segundo álbum uh -huh. bueno, non xa vos conhecíamos precisamente con ese primeiro disco que teve, que tivo unha grande repercusión e que este, estivo como finalista nos premios de pare, vamos, de, non sei se si me equivoco non pero tivo finalista no, nos premios de, de, de Martín Codas, non? Sí, fomos semifinalistas, semifinali perdón, certo, finalistas, estamos entre os tres nominados a mellor disco eh, folk. entonces bueno, un honor que te nominen a ese tipo de categorías e, jo, que a verdad que estamos, somos moi afortunados de poder disfrutar do que facemos e que a xente lle guste, que é o máis importante. final no, no Martín Codas, finalista, pero pero nos premios men uh, mellor álbum, eh? Si, sí, ir Se non recordo mal, creo que fóramos semifinalistas ou finalistas tamén. Sí. A mellor álbum en galego do ano, sí, sí. Sí, sí. Era o xeito a cantiga, verdad? Xeito a cantiga, sí. Era a cantiga. O, o acento, á veces, equivoco má poñera. Basta moi a menuda, xe, pero non no te preocupes. Sí, sí. Bueno, bueno o, tamén estiveste dentro do mundo celta, non? No, no, en ortigueira Jole, Sí, o ano pasado estuvemos o sábado, hmm. un dos días grandes, ás doze da noite, que para nós foi como... Uma impresión de ver tantas miles y miles de personas tocando en ese festival que para mí es dos Do máis más especiales gran... que hay en Galicia. Es de los más grandes que tenemos en Galicia, claro que sí, sí, sí. sí, sí. Sin eh, duda. Eh, Otra cosa, otro sitio que también estuve desde eh, con grande efecto fue el Lino Interceltaico en Glorián, ¿non? Sí, en Glorián fuimos seleccionados como representación galega para elevar a nosa música allí e a verdad que foi un fin de semana, que, bueno, 4 o 5 días, facendo 3 4 concertos por todo o festival, e foi increíble unha experiencia. Foi, era a primeira vez que salíamos fora, creo. Di, disfrutaste des logo. Moitísimo. É bueno, eh, pues... eh, un público super agradecido, e uh -huh. un festival que respeta o músico e a música tradicional, da, bueno, en este caso das nacións uh -huh. celtas, eh, dunha maneira que en moi poucos sitios vivimos. Muy bien. Bueno, pues ahora faltamos llegar aquí a Cataluña y vir aquí Claro, a, a, a... hay que decir a productor o a quien a, a, a quien vos leve que, que hay que vir aquí a, a, a tra Tradicionarios Tradicionarius. Tradicionarius, DJ. Nos encantadísimos. Eh, DJ. DJ, eh, que de Cataluña están reclamando. Están reclamando. Reclamando que alana tengan que a, a chegarse a Tradicionarios, aquí no Paseo de Gracia. Ojalá fuimos el año pasado al Hospitalet. Eh? Y también fue una experiencia superchula ah, sí. y yo os encantado de volver a Barcelona. Asociación, sí, sí, ha pois pues, pois pues agora eh, a parte da asociación, pois pues eso, eh hay un lugar que se chama Tradicionarios aquí que, que, que se dedica precisamente a a, música, a música, tradicional a música tradicional de toda España. Eh bueno, pois pues, eh xa estive ali, estiveron ali moitos representantes galeos entre eles o último, un dos últimos foi Xabier Díaz, de vosotros sodes un os representantes de nuestra música que, que, que compre que también conocen, ¿no? Claro. Por supuesto, nos encantadísimos, ¿verdad? Vale. Pois hai quelle decir aos que vos levan por aí eses, eses... Tomamos nota, tomamos nota, paso yo teu número <risas> Vale <risas> ah, sí, Pois non hai problema Non hai problema eh. ningún, Pablo Escoita, volvo a xe repetir que É a primeira vez que contactamos con vosotros Pero que xa temos o contacto Pois pues, en máis ocasión falaremos Porque que tende, os, os bolos que tendes previsto Para, para xa, como van? A ver Moi ben, anunciaron xa outro día En maio, así dous golos que van a ser os primeros que fagamos despois uh -huh. da presentación de disco dentro de dúas semaninhas uh -huh. ali no Festival de cans e no Río Vivo en, en Araño uh -huh. Uh -huh. Festival de Cannes un, é un, un, un puertazo, puere. eh? Sí, sí señor E a verdad que si sí, é un festival que sempre admiramos e que temos a suerte de De ir este ano uh -huh. Bueno, escoita, volvendo outra vez ao traballo Este dun saber eh, Tuveste mm, que traballar moi, O sea, de, de recopilación En realidade de eh, falar con moitísimas eh, Informantes, non? Uh -huh. Si, sí, tanto no primeiro como no segundo É certo que neste segundo A maioría das recollidas foron extraídas do, do apoio, do arquivo Do patrimonio oral que temos aquí Uh -huh. y, y entonces pues, eso eh, nos damos unha importancia moi grande a ese, eso que hai detrás da música ¿no? uh -huh. escutar as informantes e nese sentido as recollidas que, que temos todo o mundo en realidad acceso a elas, foron de gran valor para facer este disco uh -huh. Vos decides aí na, na, nas comunicacións que nos chegaron aquí a redacción De que eh, o que importa para os outros é a continuación Que queredes que, que sexa un disco que, que transmita O ben que o, ben que o pasades facendo música Un disco para bailar, cantar, gozar E que se cabe tamén emocionar, non? Claro Cada un, eh, ao final a música é o vehículo para min máis grande para expresar sentimentos, ideas, emocións Todo que queiras Y como no, recibilo, bailalo, cantalo, disfrutalo, cada uno como como llepete. Uh -huh. Eso es más bonito de la música. Entonces, es lo que intentamos hacer, que cada uno disfrute como una pueda y como una mente quiera. <risa> bueno, tanto a nivel profesional como a nivel personal, vos disfrutades con eso y ya queredes que os que vos escuchéis también disfruten, lógicamente. Efectivamente. Hacer, sí, claro señor. Bueno, pues ya esos dos bolos ya, nos garantizamos que van a tener éxito porque no somos talismán para las personas que entrevistamos, ¿vale? Sí. Sí, sí, eh, sí, sí hombre, eso, ah, temos unha lista, eh. Se aotes, garantizado. <risas> darlle darlle moitísimos parabéns e eh, moitísimas felicitacións a todo o equipazo que, como diciste, son de estrés, pero que tendes moita xente ao redor que vos acompaña e eh, que na que traballades tamén, non sei, xente que, que, que, que, que, que está na, na audición, é eh, dicir, eh, que vos acompañan desde que... técnicos de luces hasta técnicos de son, produción, claro, comunicación, claro. de todo. Pero, pero, pero... Perta... Además, vos sodes persoas que lle dades vida o corazón. Claro que sí. Antía, hai que lle dar un bicazo a Antía e a Loi. E ti recibe <risas> outro abrazo. Claro. <risas> Por bueno. suposto, e a vos tamén por invitarlos a falar aquí Bueno, bueno escoita, si tes... eh, queremos vervos aquí en Cataluña A ver, a ver, escoita, eh, <risas> a ver si é certo Escoita, Pablo, eh, si tens alguna cousinha máis que decir yo no Os, escoitantes, que, eh, os eh, instrumentos que empregades eh, son galegos pero con unha o sea, aportación eh, moderna, non? A instrumentación que levamos en directo eh, Antía Maseu, que somos Antía Maseu, más encargada da, da percusión de man sí. Eu, por exemplo, levo un set de percusión todo de, de instrumentos tradicionais sí. Non utilizamos ningún tipo de instrumentación aparte da propia secuencia e bases que sonan sí. que non se tradicional a nivel percusión uh -huh. Despois si sí que lo aporta teclados e guitarras Ajá, sí, pero sí. a percusión que, que utiliza e vamos Antía Maseu é eh, tradicional toda Estupendo pois, Perfecto Que se poñan nas redes Que nas redes está o vos, vosso vos <risa> último disco E eh, que tamén o anterior é interesante tamén Pero que este eh, A disfrutar con el que é unha novidade Que, que, que ten unha semaninha Non somos primicia en Cataluña Do, do vosso traballo entón Si, sí, saliu fa eso, fai dúas semanas E a presentación foi este sábado E a verdad que foi Unha pasada ver todas a la capital xea de xente disfrutando con nós entonces, pues, moi agradecidos a, a toda a xente que nos escuiten de aquí hasta Barcelona, volvendo tres ou catro veces, cantas veces que iran. ben. Pues... Bueno, pois unha aperta grandísima, e, eh, eh, bueno, volvo a repetirse a nosa felicitación, se si, si queres dicir algún acusa máis aos, aos galegos do Mediterráneo, escoitante. Nada, que, justa non moito el collero avión, se furjonetas pa tocar por aí, así que, <risas> Nos encantadísimos de viajar por todo el mundo mostrando o dando un pequeño jardín de arena lo que somos y de cómo sentimos a nuestra música, así que nada, gracias por escuitarnos y, y poco más que añadir, vale. gracias por escuitarnos a nuestra música. Vale, pues mira, ten en cuenta que en estos intereses escuitando en Brasil, también en Australia, Como que nos gusta a playa, tamén vamos al incantado. <risa> vale, e eh, un vale. usuario en Argentina, sei que así. en Suiza, tamén sí, por moitos sitios. Bueno, eh mañá remite re ese so programa en Radio FNE. Exacto. Ou xecha que bueno. moitísimas grazas a túa participación e colaboración no noso programaño de hoxe e eh, que teñades que sigades colleitando moitos éxitos. Eso, sobre Muchas todo, gracias, gracias. Sol, soltando, soltando éxitos. Vale, hasta lo guiño, veña, un aperta Muchas grande. Muchas gracias, chao chao. Aperta, chao. chao, chao. Pues coitamos música de Alana, ahí tendes, queridos escoitantes, vamos a la... xa estamos rematando o programa o xe, sí. xa non dá máis de sí no. de, bueno, dá máis de sí porque polle ponemos outra peciña de música bueno, vale. ponemos o chicle estiramos algo máis no? <risa> <risa> bueno, queridos escoitantes o bulo que nesta ocasión nos tratou de de colar o noso noso correspondente, correspondente xoxe Manuel o bulo era o da presentación literaria non sí. hai nada non hai tal presentación literaria eh, bueno Eh don ahí ya está. Eh, pero todo, Era... todo Era... las los demás al 5 demás eran exacta, eran reales, ¿eh? o Deportivo de la, da Coruña, que non é de la Coruña, ¿Eh? ou a Rede Municipal de Prevención de Cancro, Esa estopa, eh, sí que lle sí cantaron o, a bica de Tribes, sí. e, e Sanidade reforzará o PAC, así como o Aeroporto de Santiago, que, está en, sí Tamén que está, en está en obras. Bueno, queridos escoitantes, vamos a escoitar outro boquiño. Ofreceremos lle outra peciña de música do grupo Alana, ou senón, a que noso técnico se, poña para que te, vosotros disfruútedes co a nosa emisión final eh, Desexamos que o próximo xoves a mesma hora volvades a sin sintonizarnos pero eh, radio San Boise que sigue, sigue para todos de vosotros eh non desconectedes non desconectes agora claro, era ahora era a, o espazo mm, en galego pero san Jordi continúa adiante eh, con mm, emisión Radio Samboy Queridos escoitantes que deñan unha feliz semana A tovindeiro xoves a mesma hora Como digo Como digo sempre Que a anoite Que a xo vos o descanso A rúa a vosa liberdade E tratade de ser felices Que é o mellor que hai a felicidade Así que De coxoves que ven É como non, temos un, temos un técnico non nos despedimos del Ah, si, sí, hombre, Gerard Gerard, gracias. que en cadeus iría Gerardo Gerardo, Gerardo Ou Gerardo, con X sí, sí, sí. Bueno, Así que vamos a chamar Gerardo Bueno, unha aperta grandísima, queridos escoitantes Veña a disfrutar da música e a disfrutar da emisión Radio Samboy que dá